שיר השירים, פרק ה' באתי לגני, אחותי חלה, עריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי. איכלו רעים, שתו ושחררו דודים, אני אשנה וליבי ער, כל דודי דופק. פיתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלטל.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 ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש, מאב אשת שן מאולפת ספירים, שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז, מראהו כאלבנון בחור כארזים, חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים.